Зникає людська подоба, Не родич їм жоден звір. Нічого нема святого, Не спинить і грім гармат, копита, хвости і роги. Для раю не той формат. Хто знає, що далі буде, чи довго той жах нести, Коли навкруги і пилати й хрести, хрести. Сторінка 211. Як визріла незалежність, омрієна у віках, Так вірили, нас, нележнів, чекає щасливий шлях. Бо й землі такі родючі, і руки звідтіль ростуть, Хіба ж хоч якесь гадюча отруїть нам світлу путь? Та що та земля, ті руки, свобода, чи не міраж? Із пекла та до розрухи, то вибір новітній наш. Фарбований лис Микита, що вчора сидів у циках, Мов, з іншої впав орбіти, персона свята така. А ще пацифіст моторний, здав ядерний арсенал. Живим ще рукотворний отримав меморіал. Не пам'ятник і не стелу, з торбами пустив у світ, Тож назву дали веселу, візкам для валіз чобіт. Сторінка 212 Невдовзі на зміну лису прийшов ще хитріший лис. На голову трохи лису кудлатого пупа зніс. Та Бог з ним новим тим чубом Потішились і мовчок. Підкралася хижа з губа до батька двох діточок, Котрий не боявся правду доносити без прикрас. Розправились люто, вправно, І вогник яскравий згас, І слово осиротіло на шпальтах серед світлин. Кому таращанське тіло, кому чоловік і син? Чим далі у ліс, тим більший темрявий трісок, Чи легко живеться, вбивши, втоптавши в багно в пісок. Гонгадзи і чорновола, пом'яне народи в віках, Та вже проросли довкола безкарність, байдужість, страх. Сторінка 213. Чи ситі вовки, а вівці, чи цілі вони тепер? Елітний серійний вбивця, почесний пенсіонер. А той, що доніс на стуса антихресту, нині кум, Грошима від жиру трусить, а людям і сміх, і сум. Нажите роками праці котові пішло під хвіст, Тепер хоч зубами клацай, а цей марципа не їсть. Нова закарпатська дача навколо смерека бук, Та жінка примхливо плаче, багато в кущах гадюк. І так їй від цього сумно, що й дача не до душі, та хтось її напоумив, що змії у вожі вужі Не тільки отрута хижа і причина її жахів, А ще й повсякденна їжа. Для кого? Для їжаків. Сторінка 214 Відляку бліда та вола, За жестом її руки Усіх їжаків довкола виловлюють лісники. Спускаючи ріки поту, прочісують кожен ліс Бо втратить на вік роботу, хто жодного не приніс. Щасливий один на вдачу припер тим вельможам трьох, Насмілився трохи наче, хоча у душі й тьох-тьох, Наважився запитати, чого у державі так, У розкоші депутати, а кожен простий бідняк. Чи вижити нині можна, зростає на все ціна, А дачний отой вельможа... Із пляшки хильнув вина, і, може, лише для хохми дозволено це панам. Чим більше вас, каже, здохне, роздольніше буде нам. Долаючи білі в тому, кому ж то не заболить, подався лісник додому, не наче прозрівши вмить. Сторінка 215. Роботу хоча й не втратив, та радості повний нуль. Полюють пани сатрапи трапи на диких свиней, косуль, вирубують ліс карпатський, а щується сто гінгір. І долі людські їм цяцька, і виграшка кожен звір. Ліснику думки полинув, та логіки не знайшов. Як вимре нас половина, то виграє пан той що? Залишаться жирні хами, до діла, як сам тяжкий Чиїми ж тоді руками ловитиме їжаків? А люди вже любі друзі, а руки не крали, ні. Та сохне калина в лузі, бур'ян росте на стерні. І хто зна, що доки б далі до прірви котитись нам,